Два роки, які молодий композитор провів в Україні, після відмови продовжити дранк на хвестен, він використав на те, аби усамітнитись від цілого світу.